Идването на Господа Беседа учителя, държа на предобщи околотен клас на 11 април 1934 г. в София Добрата молитва Ще прочита петия стих от петата глава от Евангелието на Матея Блаженни кротките, защото те ще наследят земята като мото да имате това. Сега имате достатъчно философия. Няма някой от вас, който да не е философ. Всички сте философи. Разрешавате най-важните въпроси. Ще пристъпим към наука. Една втора, една трета, една четвърта, една пета, една шеста, една седма, една осма, една девета... Вие знаете философията на числата, но има наука за числата. Вие ще кажете Господ е направил света. Това е философия. Или ще кажеш Ти си добър човек. Това е философия. Но има наука за добрия човек. Вие казвате Светът е лош. Това е философия. Защо е лош? В света няма наука. Философия има, но наука няма. Вие може да кажете Някой човек свири. И вие може да свирите малко, но има наука и за свиренето. В музиката има наука за свирене. Някой казва, а аз разбирам нещата. Имаш философия, но наука нямаш. Какво означава числото 2? Числото 2 може да разреши споровете. Една втора може да разреши спора само между двама души. Една трета може да разреши спора само между трима души. Една шеста може да разреши спора само между шест души, една седма между седем души, една девета между девет души. След като разрешите един спорен въпрос, не трябва да остане никакъв излишък. Защото, щом му стане известен излишък, тук имаме вече известно престъпление – Абсолютната правда изисква, когато разрешаваш един въпрос, колкото взема единият, толкова да вземе и другият. Но това не е абсолютна правда. «Щом имаш спор с една пчела?» – пчелата може да каже. «И аз искам да взема толкова храна, колкото и ти». «Отлично!» Обаче, ако на тази пчела се даде толкова храна, колкото на мене, то друг трябва да я носи. Правилото е на пчелата да се даде толкова храна, колкото тя сама може да носи, и на мене да се даде толкова храна, колкото аз мога да носи. Пчелата казва: Ти знаеш много и вземаш много. Но тогава да разменим местата си, ти да дойдеш на моето място и аз да отида на твоето. Представете си, че тази пълчела си има свой възлюблен в кошера. Тогава тя ще иска ли да стане като мене в дадения случай? Вие някой път казвате Гръмна ми главата. Това е философия. Или някой път казвате – аз много страдам. Това е философия. Защо страдаш? Защо страдате вие? И най-после – какво нещо е страданието? Това, което за едно е страдание, за друг е радост. Калаят при 100 градуса се разтопява, а желязото при 100 градуса едва чувства нещо. Тогава, ако съберете желязото и калая, то като калай ще кажете Стопихаме мене. А желязото ще каже Как аз едва почувствах? Желязото се стопява при 400 градуса. При 400 градуса желязото е недоволно, а калаят е недоволен при 100 градуса. А златото при колко градуса се топи? При 1200, а платината се топи при 1600 градуса, при 1700 градуса. За това употребяват платината за огнеопорни съдове. Нито един от вас няма научни данни. Вие може да цитирате научни данни, но нито един от вас не е правил опити. Вие казвате, че платината се топи при 1700 градуса, но нито един от вас не е правил опити. Кой от вас е правил опити? А пък при това вие ще кажете, че при толкова градуса се топи еди кой си метал. Вие желаете най-много. Това е на вяра. Против вярата нямам нищо. Науката в дадения случай не търпи вярата. Да допуснем сега да предположим, че платината се топи при 1500 градуса. Тогава тя при 1500 градуса ще каже И мен стопиха. Казвам, страданията на калая не са страдания на желязото и страданията на желязото не са страдания на платината. Сега вие можете да разсъждавате върху това. Когато имате едно страдание, причината може да е много малка в сравнение с другите. Къде стои разрешението на въпроса? Ето къде седи въпросът. Най-първо аз вземам три основни линии. Да допуснем, че вие турите на устата до. Какво трябва да турите на носа? На носа тургам ми. На очите со. Ще кажете. Защо устата е до? До значи да ядеш нещо. Ми ще ти даде нещо. Нещо, за което ти можеш да мислиш. А пък светлината представлява разцъфтяване на предметите. Очите представляват сол. Разцъфтяване. Най-първо нещата се помирисват, после се похапват и после ние разглеждаме света. Това е наука, която може да приложите. Три неща са необходими, за да може да живеете на земята. Първото нещо е, вие трябва да бъдете един добър проводник на волята Божия. Ти трябва да разбира свойствата на земята, на водата, на въздуха, на светлината. Това са говорили старите философи. Това е още е философия. Превеждам, ако земята ти не можеш да превърнеш в почва, ако водата не можеш да превърнеш в сила, и ако на въздуха не можеш да му дадеш направление, ти съвсем ще се объркаш. Имаш много земя. Ако тази земя не стане почва за тебе, какво ще посееш на нея? Вие казвате, един човек е богат. Това е философия. Или казвате, този е сиромах. Това е философия. Кои бяха причините, които създадоха сиромасите и богатите хора? У вас има една идея, която няма никаква научна стойност. Вие казвате – Сиромах съм. В моя ум, как да разбера Сиромах? Само бедният Сиромах човек е силен човек в света. Ти, ако не си Сиромах, никога няма да бъдеш силен. Господ ти е дал едно име, за да бъдеш силен. Ти носиш своето оръжие в своята ножница и казваш, че си сиромах, но никога не си опитал своята сила. Внимание! Какво означава внимание? На какво трябва да внимаваш? Къде е коренът на тази дума? Коренът е вниман. Това е, което трябва да мисли. А пък вни... Това е, което внася вътре. Внимание значи да дадеш, да отвориш място за това, което иде. Французите казват Елате, какво иде? Може да иде богатство, може да иде сила. Ти казваш Богат човек. Но кой е богат човек? Вие не знаете кой е богат човек. Ще дам определени. Всеки човек, който е добър, той е богат човек. Това трябва да разбереме и всеки човек, който няма доброта, не е богат човек. Той може да носи богатство, но той не е богат. Той е един наемник, той е един слуга, един сиромах. Всеки човек, който не е справедлив, е сиромах. А пък само справедливият може да бъде силен. Ако вие не торите основното нещо, справедливостта, като ваше качество, вие ще бъдете слаб и хилав. Вие казвате – сиромах съм. Аз те облажавам, че си сиромах. Где е твоята справедливост? Щом си ромах, ще вложиш това? Това е наука. Ти се извиняваш и казваш, аз съм слаб, нямам пари, нямам приятели. Това е философстване. Ти казваш, аз искам да свиря, но нямам цигулка, нямам лък. Това са добари. Аз виждам много хора, които имат много цигулки и лък, но не свирят. А пък други виждам, които нямат цигулки и лък, но взеха назаем цигулки и се научиха да свирят. Някой казва Аз бих намерил една хубава сестра и щях да се оженя за нея и да стана добър. Значи като се ожениш, ще станеш добър. Има поговорка. Ела, Мару, да ядеш по пара. Ще превеждате нещата. Някой от вас сте богатия, някой сте сиромаси. В света трябва доброта, справедливост, разумност. На добрите хора Бог е дал власт, на справедливите хора Бог е дал сила на разумните хора Бог е дал управление добрите влагат капитала в работата те са почвата те са земята силните хора представляват водата всеки човек, който има достатъчно количество вода в себе си и знае с тази вода как да си служи той е силен и тази вода трябва да накара нещата да растат ако нещата в нея не растат, това показва, че тази вода е жабонясала. В нея има застой и не е толкова полезна. Трябва да я ториш на мястото й. Сега вие се спирате само върху едно условие. Ти казваш Аз правя усилие. Но какво усилие правиш? Богат ли да станеш? Силен ли да станеш или разумен да станеш? Ти едновременно не можеш да правиш усилие във всичките неща, понеже има една постепенност природата. Ако пък искаш всичкото, всичкото подразбира изпълнението на Божията воля. Щом кажеш, че ще изпълниш волята Божия, ти ще бъдеш в друго положение. Ще изпълниш волята Божия като богат човек, като сиромах човек, като добродетелен или като разумен. Разумните управляват. Или можем да кажем с други думи. Само любящите хора ще управляват, защото Бог е дал те да управляват, те да разпределят. Само любящият човек може да разпределя нещата. Има четири категории. Тези, които разпределят, са любящите хора. Те са, които трябва да дойдат да разпределят. Десети тогава свободата. Свободата е последен резултат вътре в природата, който показва, че нещата са станали както Бог е наредил. Казано е. Онези, които жадуват и гладуват, ще бъдат наситени. Те ще бъдат наситени, щом любящите отидат при тях и им занесат. Който гладува е роб. Гладния ще го освободиш и жадния ще го освободиш. Храна ще му дадеш. Всеки един човек, който няма достатъчно храна, той е роб на условията. Значи, Любящите, като занесат храна на тези, които гладуват, последните ще бъдат свободни. Днес ви липсва нещо. Какво ви липсва? Аз ви нося храна, за да бъдете свободни, нищо повече. Но във вас ще се яви една лакомия да вземете повече. Всеки един от вас трябва да вземе толкова, колкото може да носи. Да няма излишък. Ако остане излишък някъде, то ще има цял скандал. Всеки ще вземе колкото му трябва. Ти казваш, аз разбрах. Какво си разбрал? Приложение трябва. Сутринта като се събудиш и седнеш в леглото си и ти си богат. Като станеш на краката си и ти си силен. Като почнеш да се обличаш, ти управляваш и като ядеш, ти си вече отлюбящите. И идва свободата. Вие седите с вашата философия и казвате, като дойде Господ, той ще управи света. Не зная как ще дойде. Както ми вие мислите, той никога няма да дойде. Всяка сутрин господ идва във вас. Ще дойде господ за всички хора. Кога? Когато всички хора почнат да мислят така? Когато богатия мисли да върши волята Божия? Когато сиромахът мисли да върши волята Божия? И когато разумният мисли да върши волята Божия? И когато всички започнат да вършат волята Божия, и когато тази Божия воля господства навсякъде, това е идването на Господа. В този Божествен ден ще дойде Господ, а не е според вашите дни. Има един Божествен ден, когато всички съзнания ще се обединят И всички хора ще почнат да мислят едно. Всички ще искат да изпълняват волята Божия. Това ще бъде един божествен ден. Идването на Господа. Сега вие мислите какво да правите днес. Каква наука ще приложите. Кое число ще си изберете от тези дроби тук на дъската? Това са начините по които може да разрешите споровете. Разбира се има много начини. Приложение в дробите. Всяка една дроб показва, че има един малък спор. Колко клечки трябва да извадите от котията? Да кажем, че имате 100 клечки в котията. Спорима колко клечки се изискват, за да запалите огъня. Какъв е знаменателят? Знаменателят на кибритените клечки е 1 към 100. Сега защо привеждат някой път под еднакъв знаменател дробите в аритметиката? Кой е този еднакъв знаменател? Божията воля. Волята Божия е еднакъв знаменател. Единицата не може да бъде знаменател, но числата 2, 3, 4, 5, 6 и проци могат да бъдат знаменатели на единицата. Например, една втора, две втори, три втори и прочие. Числото 2 не може да бъде знаменател на себе си, защото 2 втори е цяло число, не е дроб. А можем да кажем 2 трети, 2 четвърти да и т.н. Всичките спорове произлизат от дробните числа. Влезне една прашинка в окото ти и те смущава. Това е една дроб, не е цяло число, защото пръхът е отделен от цялото. Вие цялото не сте видели. И всеки един от вас е част от цялото. Едно, едно цяло е част от едно друго, голямо цяло. Една жена е част от една друга, голяма жена и тя минава за жена. И мъжът е откъсната друга прашинка, откъсната от големия мъж. И той е влязъл в окото на този мъж и почва да го чопли. Жената никога не може да се побере в окото ти. Една жена никога не може да се побере в очите на мъжа, а прашинката отива там. Неразбраните неща са философски, а пък разбраните са научни. Това, което разбирате е наука, а пък това, което не разбирате е философия. Това отношение «Аз така определям философията». Това, което не разбираш е философия, а пък това, което разбираш, което можеш да направиш – това е наука. Ти казваш «Трябва да бъдем добри» – това е философия. Но когато казваш «Аз трябва да бъда добър» Ти разбираш, че имаш нещо строго определено. Когато казваш «Аз трябва да бъда добър», значи ти трябва да бъдеш земя. Трябва да бъдеш почва, на която да расте всичко. Когато кажеш «Сиромах съм», ти подразбираш, че си силен човек и трябва да туриш своята сила на работа. А всяка работа трябва да има някакъв резултат. Земята очаква водата да дойде и тогава всички нейни богатства могат да се развият. Само при водата те ще се развият. Ти казваш Аз съм беден човек. Че твоята беднотия е условие за да се обърне, за да се развие твоето добро, твоето богатство. Като се съединят вашето добро и вашата справедливост, ще се роди разумното във вас. И вие тогава ще бъдете господари и ще може да управлявате себе си. Най-първо човек трябва да управлява себе си. Ние наричаме яденето процес на освобождение. Ти казваш, защо трябва да ядем? Освобождаваме се. Яденето е метод за освобождение. Ядеш, за да бъдеш свободен. Как мислите? Вие досега как мислите с вашата философия? Философски не сте разрешили въпроса, защо трябва да ядете? Ти казваш. Господ това ли намери? Без ядене не може ли? Без богати хора не може ли? И богатите са потребни, и почвата е потребна, и водата, и въздуха, и светлината – всичко е потребно. И всички неща, които проистичат като резултат от тези неща, също са потребни. После доброта, справедливост, разумност – също са потребни. Вие казвате, човек трябва да обича истината. Ти, ако не можеш да освободиш някого, не обичаш истината. Ако всеки ден освобождаваш някого, ти си тогава човек на истината. Това е наука. Ако това не приложите, не ще можете да дойдете до разбиране. Някой ще дойде и ще ми каже – много добре казахте, но още има, още има нещо, което трябва да кажете. Казвате? Учителят не е казал всичко. Така е. Че не съм, не съм казал всичко. Аз съм ви повикал на огощение. Ти казваш. Той не ми даде всичко, каквото имаше за ядене като си се наял, какво искаш повече. Аз разбирам всички мои гости да останат една трета гладни. Или аз всякога ще ги оставя една втора гладни. Каква е разликата между една втора и една трета? Сколко е по-голяма една втора от една трета? С една шеста. Ние сега си приказваме на чуш език. Французите казват така, англичаните казват така. Какво искаш? И българинът казва. Какво искаш? Ако българинът каже така, един англичанин или един французин няма да го разберат. Идеята е права, но изреченията не са еднакви. Българите казват «Сега какво искаш?» Една дума е права, само когато могат да ме разберат. Ако говоря на един човек и той се задоволи, той ме разбира. Мога да кажа някому «Аз те разбирам». А той да каже «Какво искаш да ми кажеш?» Ако кажа на една млада мома «Аз те обичам». В нея се заражда едно желание. Значи освобождаваме от всички мълчнути, ако тя е едно бедно момиче, което е страдало. Но могат да се зародят в нея ред противоречия. Тя ме вижда млад човек и може да влезне в нея една ниска, отрицателна мисъл. Този въпрос не е разрешен. Едно голямо противоречие може да влезе в нея в ума и. Добре. Да допуснем, че един старец среща млада ма и казва Обичам те. Тогава какво трябва да разбере тя под неговите думи? Старият човек, като и каже, че я обича, той трябва да разбира нуждите и противоречията, в които се намира тя в дадения случай. И че той може да я освободи. Тя е изложена на голямо изкушение, на голяма мъчнутия и той желае да я освободи. Кои са човешки работи? При човешките работи като попадне човек вътре, не мислете, че не може да излезе навън. Един кладенец – това е човешката работа. От кладенеца сам не можеш да излезеш навън. Трябва да дойде онзи, който е направил кладеница, за да те изкара. И природата прави кладенец, но нейният кладенец е долина, по която можеш да ходиш. Можеш да влезеш и да излезеш. Ако от една мъчнотия не можеш да излезеш, това е човешкото. Ако пък в една мъчнотия можеш да попаднеш и можеш да излезеш от нея, тогава Мъчнотията е божествена. Щом въпросите останат неразбрани, това са човешки въпроси. Всички въпроси, които Бог е поставил, са разрешими. Когато говорите за любовта, подразбирам следното. Да обичаш някого, това значи да дадеш възможност да си изпълни волята Божия. Този човек има някоя мъка. Разбери неговата мъка. Във второстепенните работи не влизай. Любовта винаги задоволява съществените работи. Например, някой е жаден. Вода ще му дадеш. Дали в златна чаша или в желясна, това е безразлично. Ако можеш да му дадеш златна чаша, хубаво е. Ако можеш да му дадеш диамантена чаша, още по-хубаво е. Така съвам. Две неща трябва да останат в умъти. Ако не се заемете да станете проводници на божествените добродетели и ако не станете проводници на желанието да изпълните волята Божия, вие не разрешавате нещата. При изпълнението на волята Божия, трябва да влезнеш в положението на всички хора, и на богати, и на сиромаси, и на малката бобулечка. Това значи да изпълниш волята Божия. Ти влизаш в положението на всички живи същества и разглеждаш нещата от тяхно гледище, а не от твое. А пък те, като дойдат на твоето място, те не разглеждат нещата от твоето гледище. Някой, който не върши волята Божия, ти казва Аз имам особено мнение. Аз съм особен човек. Това е човешкото. Някой казва Аз имам известна слабост. Това е човешкото. Или казва Аз не мога да направя това. Това е човешкото. Някой казва Аз Мога и ще го направя. Това е божественото. Някой казва, аз мога да мисля. Това е божественото. Или казва някой, но условията са такива и такива. Това е човешкото. Или пък казва, ние нямаме достатъчно средства. Това е човешкото. Някой казва, аз не съм довършил науките си. Това е човешкото. Някой казва, мога. Това е божественото. Ние се ме с божественото и човешкото после идва. Ние се обличаме с тога. Дипломата е тогата. Ти си свършил университет, това е догата. Тя е една човешка дреха. Но това божественото в тебе, същественото не са ти го дали. Тези професори само са разработили до известна степен нещо в тебе, но още с хиляди години ще видиш колко неща божествени имаш, които трябва да разработиш човешките работи няма разрешение. Като постъпиш в университета и излезеш след 4 години, ще почувстваш, че още много-малко знаеш. И още 4 години да учиш и 20 години да учиш, ще видиш, че много-малко знаеш. Аз толкова години уча и като знам много, пак виждам, че малко знам че много зная, много знае. Знаете ли колко знае? Зная колко прашинки има на слънцето. И при, и при все това пак малко знае. За мен да зная колко прашинки има на слънцето, това не е наука, не е философия. Донесли съм изчупена стомна в чувал и ми казват колко парчета са. Аз им казвам Хиляда парчета. И он се казва. Позна! Аз имам метод, с който изчислявам. Като падаше стомната, да виждам с каква сила пада тя и още като пада, аз знам на колко парчета ще стане. И знаех, че може да бъде на хиляда парчета. Но за мен да направя една нова стомна е много по-лесна работа. И това ми съставлява едно удоволствие, отколкото да прибруя една стомна, че е щупена на хиляда парчета. Това за мен не съставлява важна работа. За мен не съставлява важна работа да изгубя много време, за да намеря колко прашинки има на Слънцето. Какво ще ви ползва, ако ви кажа колко прашинки има на Слънцето? Някой казва за някаква работа, че е объркана. Обърканите работи са неразбраните работи. Щом не разбираш една работа, тя е объркана. От научно гледище аз имам съвсем друго понятие за света. За мен богат човек е онзи, който е добър. За мен сиромък човек е онзи, който има сила. И управляваш човек е онзи, който е разумен. Какво означава любящ човек? Не е онзи, който се хили. Хиленето е една мума. Ухилва се човек и защо? Аз съм виждал и много умни хора, които се ухилват. Има едно разтягане и свиване на устата. Някой казва, защо се хили? Каква е идеята във вас? Какъв е човекът, който се хили? Казват за някого. Той се хили. Хили се човекът, който не доразбира работите. Какво ще ми интересува това, че той се е поухилил? Отворил си е малко устата или много е отворил устата и очите си? Защо ще ми интересува, че си е отворил много очите? Онзи човек, който си е отворил много очите, той, е... той се намира в много неблагоприятни условия. В кое време човек си отваря очите? Някой си отвори очите. Значи намира се в тъмна нощ. Някой си стиска очите, значи голяма светлина има и той не иска да влиза тя в очите ми. Ако ходиш вечерно време, отваря си очите, а пък ако ходиш денем, по-малко ги отваряш и пак виждаш. Вечерно време ще бъдат очите ти отворени, но не можеш да вървиш добре. А пък денем, очите ти са по-малко отворени и пак си вървиш добре. Значи, този човек, който си отваря много очите, той много работи не може да върши. Като дойде някой, аз искам да зная дали очите му са много отворени. Аз съм човек на науката. Щом го видя, че очите му са много отворени, казвам. Няма да свърши работа. И му казвам. Извинете, нямам работа. А паконси, он си, който дойде с малко затворени очи, казвам си, този човек работа ще свърши. Какво разбирам аз по думите много отворени очи? Някой казва, свило му се е сърцето. А тези хора с свити сърца ги обичам доста, а пък тези с разширените сърца много малко работа могат да свършат. Една жена, която има много широко сърце, много малко работа ще свърши. Целият ден ще стои на прозореца и ще гледа всеки мъж, който мине. А пък другата жена с свитото сърце, много работа ще свърши. Ще работи тя. Някой казва. Много му е разтворено сърцето. Ако няма какво да прави, да... Но щом имаш какво да работиш, казваш. Сърцето ми трябва да е по-малко отворено, защото ще влезне много светлина и ще му причини известна вреда. Сега да се върнем към предмета. Ние се отвлякохме в човешкия живот и в него няма никаква наука. Човешкия живот е само философия. И всичкото нещастие седи само в философията на нещата. Всички искат философия, а пък трябва наука. Например, вземете сега и изпейте песента Бог и е любов. Вие ще я изпеете, но само думите Бог и е любов. Но гласът на песента Бог и е любов, той не е истинският глас на любовта. От къде ще започнете песента «Бог и любов»? Кой тон ще вземете? От къде трябва да започне любовта? С кой тон ще я започнете? Лесно е да се критикува. Лесно е да кажеш «Той не пее добре, той не знае». Сега ако искам да направя опит, мога да извадя Симеона и той да намери тона на любовта. Той сега не може да намери този тон и не може да го изпее, но ако дойде, ако му покаже една красива сестра, той веднага ще изпее. При сегашните условия той се намира в областта на любовта, но като го заведа при Моята красива сестра, той ще има вече науката и веднага ще намери основния тон на Бог и любов. Само при известни условия могат да стават нещата. Нагладния като му дадеш хляб, веднага ще почувства тона на хляб. Инак разправяш му, разправяш му и той ще каже Кажи ми и какъв е тона на хляба Това е наука Отче наш Беседа 4 държана пред общи околотен клас на 11 април 1934 година в София